Bol raz jeden Čávo a chodil do školy. Keď ju vychodil, dal ho otec učiť za mesiara. Chlapec sa učil dva roky, ale potom ho mesiari obvinili, že im kradne meso. Nik neskúmal, či je to pravda. Vyhodili ho. Čávo sa vrátil domov, oženil sa a pomáhal odcovi. Otec onedlho zomrel, nezanechal po sebe nič, len píšťalku. Sadol si čávo k páhrebe, smutno na píšťalke núti a zadumane hľadí do kúdoľou dymu. A kúdole sa valia, obalujú všetkých a všetko. Obalujú celú chyžu, pohltia paramisarisa aj perasuňu a zmenia ich na čáva Čávo, muž môj, nesed len tak. Čo budeme robiť? Zahynieme od hladu. Ale Čávo len sedí a čučí do páreby. Dloho. Potom vyskočí, schytí svoju ženu terni a zvrtajú po chyži. Už viem, čo urobíme. <tým> ty, akože umrieš, ja zapískam na ocovej pišťalke, ty sa popreťahuješ, čo? zapískam druhý raz, ty si pretrieš oči, Ako? zapískam po tretí raz, vstaneš a povieš, Jaj, to sa mi dobre spalo. Ak neprestaneš tárať, umriem naozaj. Mm, posluchni ma, uvidíš, všetko dobre dopadne. Keď inak nedáš... A kedy to mám umrieť a potom stať. Vtedy, keď sa domov vrátim a nebudem sám. Aha. Uvidíme, ako to dopadne. Hm. Vybral sa Čávo do mesta a začal sa motať okolo mesiarstva, odkiaľ ho nedávno vyhodili. Tí dvaja mesiari vybehli von a pýtajú sa ho, čo sa popred ich do moce. Ale žena mi umrela, hm, idem ju prebudiť. Prvý mesiar sa mu smeje, akože je blázon, akože sa nedá mŕtvy prebudiť. Ako by sa aj dal. Normálne nie. Ja mám takú píšťalku po odcovi. Kto na ňu zapíska mŕtveho prebudí. Smejú sa mesiari, popúkať sa idú od smiechu. A že to teda chcú vidieť celú tú parádu, že poprezerajú. A že ak to nie je pravda, Rómovi tak narežú. Tomu jedinému paramysari zveril. Vedel, že ten hromotlk je barobar. Ale nedá nič znať. Doviedol ich do chyže, kde Terni leží v rakve. Čávo zapíska a ona sa pretiáne. Zapíska druhýkrát, Terni si pretrie oči. Zapíska tretíkrát, Žena vstane a preťahuje sa. Ah, ah, ale sa mi dobre spalo. Ah, čo to vidím? Oh, máme hostí. A že aký hostia, že oni len tú píšťalu chcú, že čo za ňu čávo chce, že mu hneď zaplatia. Samozrejme, šelma čávo robil drahoty. Že je to pamiatka po ocovi, že je to jediné, čo mu zanechal, ale keď je tak teda. Čo mi dobre sa pôjde? A mesiari dali. Čo by nie? Keď vedeli, že kráľovská cera zomrela a vedeli si vyrátať, ako sa im kráľ odmení, keď mu céru oživia. Rozbehli sa do mesta a rovno do kráľovského paláca a hneď ku kráľovi že sú oni takí a takí si, čo dokážu mŕtve oživiť. Zavrú sa s mŕtvou v komnate a... zapískajú. Raz. Nič. Po druhý krát. Nič. Po tretie. Nič. Nečakajú na kráľa, vyskočia oknom a utekajú k čávovej chyži. Čávo stelní po dobrej hostine sú v posteli, prázdne vrece pred posteľou. V tom sa dvere rozletia, mesiery schytia čáva len tak v gatiach šup s ním do vrece. Cigánisko jeden, keď tak dobre vieš, ako sa z mŕtvych živí robia, tak ja ti ukážem, ako sa zo živých mŕtvy urobia. My ti to ukážeme. A vykročili rovno k moru. Nebolo čávovi, paramisarisovi všetko jedno, Vedel, že sa natria sa na chrbte Barobara a že je bezmocný, vo vreci zaviazaný. A to je zle, veľmi zle. Vtedy má Barobar možnosť konať podľa vlastnej vôle a že ako bude konať, o tom nebolo najmenších pochybností. Priniesli mesiary Róma k moru, zhodili ho na zem a vraví ten prvý druhém. Nech sa ešte trochu potrápi, z vreca sa nedostane. Počká tu na nás. E, ty do krčmy a počkaj tam na mňa. Ja si skočím, čo si zariadiť. Ten sa Veru nedal pomúkať a už upaľoval do krčmy. Barobar stojí nad vrecom a nohou šťúcha, doň. Veď, že sa nerob Ja skočím po perasu. To sa neodvážiš, Barobar. Nevrá. A prečo by som nemal? Si v rozprávke! V mojej rozprávke! Aj perasuň je. Urobil si chybu, Paramisaris. Vedel som, že ju raz urobíš. Bolo treba iba čakať. Dočkal som sa. Teraz si dám pivo, potom teba do vody hodím a potom si perasuňu vezmem. A vybral sa za kamarátom do krčmy. Pritom mori bola lúka a na lúke Pásol pastier kravy. Počúva, ako si, kto si vo vreci spieva. Koho najdú v tomto vreci, z toho bude kráľ. Koho najdú v tomto vreci, z toho bude kráľ. Pastier počúva, počúva, potom priskočí k vreci a rýchlo rozvezuje. A hneď, púšť ma dnu dobrý človeče, z teba Róm nikdy kráľ nebude a vymenil si miesto s Rómom. Prišli mesiari s krčmi, hodia v do mora a idú domov. Ako tak kráčajú, koho nestretnú, no predsa čáva, ako ženie pred sebou stádo. Hm. Kde sa tu berieš? A odkiaľ máš tie kravy? No predsa z mora. V tom mori, kam ste ma hodili, je viac král a prasia ako je hladných Rómov na svete. A keďže paramisaris bol zasa pri sile, musel Barobar žiť v rozprávke ako mesiar. A veru, že bol poriadne lakomý. Poď nám to ukázať. Priviedol čávo mesiaru k moru a ten prvý vraví tomu druhému. Najskôr sa tam ty podívaj. A keď na mňa zakývaš rukami, skočím za tebou aj ja. Prvý mesiar skočil do mora a ako sa topí, mláti rukami okolo seba. Druhý sa nazdáva, že ho volá pre kravy a pre prasatá skočí za ním. A Čávo nečaká, ako to dopadne, úpaliuje domov, čo mu stačia. Pred sebou ženie stádo zdivených kráv. Čávová chyža sa celá stratila v tom stáde, všade okolo kravy a kravy. Susedia gúľali očami a neveriacky krútili hlavami. Veď toľko kráv nemôže byť na celom svete. Hladné deťúrence sa zalizovali a vychudnuté rúčky si pritláčali na vrzgajúce bruchá. Eh, naozaj im v nich cigáni vyhrávajú. A zatiaľ sa čávo od susedov dozvedá, aká velikánska búrka tu bola. Vetrisko dulo, krútilo sa dohora ako obrovitý lievik. A ten lievik rovno cez jeho chyžu schytil jeho ženu Terni, V ju do seba a presvišťal ponad chyže hen za chotár. Pane Bože, úboha perasunie, toto mi zaplatíš, Barobar.